Basi karibu katika shule ya Biblia leo tunaanza kitabu kipya kitabu cha Mathayo kama nilivyosema kitabu tulikuhubiri lakini hatukuweza kurekodi basi tunaanza Matayo, leo tumesomewa mlango wa kwanza jumla ya mistari 20 na mitano e, nayo yote inahusu hasa habari za kuveroka kwa Yesu Kristo na kitu cha somo la leo e, somo hili unaweza kupata vichwa vingi ndani yake lakini wacha tuanze na hiki kikubwa kimoja ninachosema Kristo ni Mungu rohoni na mwanadamu mirini Kristo ni Mungu rohoni na mwanadamu mwilini e, e, Tumesomewa Eh? Eh, tumeisomea hiyo mistari wa Yesu Kristo katika mwili. Lakini katika somo hili tutaangalia pia e, Ukoo wa Yesu Kristo katika roho. E, roho wa Mungu Baba aliyekuwa anaishi katika yeye roho wa Mungu katika mwili wa mwanadamu. Kwa na hii ni suala ambalo leo wanadamu wa leo ana, anataka labda sisi labda tuanzie na huo utangulizi kidogo. Mwanadamu wa leo anataka kama kudhibitisha mambo kwa akili zake wakati mwingine anataka kutumia hata sayansi kutumia uzoefu alionao, labda alivyoona wanyama wanazaliana, anataka kuviweka katika mipa, katika mfumo labda wa utendaji wa kimungu. Hapana, kuna vitu vingine vimeipita nafsi ya mwanadamu malaika tu wenyewe wana uwezo wa kufanya vitu ambavyo wanadamu hawezi kavielewa. Eh, kwa hiyo ni, ni kama labda tutoe mfano. Tuchukulie kuna viumbe vingi duniani, labda uh, niguse tu kidogo hilo swali. Eh, mfano wa wanyama wa Polini au wa kufugwa. Wale wanyama wakijaribu kujifunza mienendo ya jinsi wanadamu wanavyofanya kazi, hawawezi kwa sababu uwezo wao uko chini ya fahamu na akili alizo wa wanadamu. Eh, wao tu wanaweza kijuza nasema hivi wanadamana. Wanakoa kamaamevaa vinguo leo amebadilika. Wao wanaona labda wana ngozi moja. Eh. Wao hawana uwezo wa, wa, wa kufikiria mambo makubwa. Eh. Vile vile fahamu za Mungu ziko juu kuliko za mwanadamu, Sasa mwanadamu anataka mpaka kumwelewa Mungu na kujaribu ku, kuuliza je, Mungu alizaliwa na nani? Je, Mungu eh? Ale swali nyama haweza kujibu kwa habari za mwanadamu, Wakati wote ni viumbe tu ndioomba na Mungu. Sasa Mungu ndio muombaji. Lakini kile kilichofunuliwa kwa ajili yetu ambacho kimo kwenye biblia ambacho kimeletwa kwa ajili ya ufahamu wetu tutakihubiri na tunatakiwa tukaamini kwa imani na pale ambapo mimi vitu vingine ambavyo sitaielewa nitaamini kwa imani kwa sababu na Mungu ana nguvu na uwezo mkubwa kuliko mimi akiniambia kwamba ni Mungu anaishi katika mwili ni Yesu Kristo sitabisha kwa sababu biblia inasema na hiki kitabu nimekuwa natoa mifano hii kuna mavitabu mengi duniani, mengi tu. katika maktaba za dunia hii, kuna mavitabu mengi, ni mavitabu ya jumla jumla yako mengi ya kitaalamu ya kidini, kita ki. lakini kuna kitabu kimoja hayafanani kitabu kimoja tu Biblia. Kwa hiyo kwa asili tu ya kile kitabu na hata mtu asemwe Biblia, mtu asiyeamini Biblia, hata kubaliana kwamba hutaichanganya Biblia na vitabu vyovyote vya maarifa kama biolojia au vya sheria za nchi fulani faria pala biblia hiyo juu zaidi I, ipo kwa muda wa miaka zaidi ya 6000 eh lakini vitabu vingi vina kaa muda wa miaka 50 vinapotea ujuzi ule unaondoka kabisa kwa mfano mtu a, kama mtu alisoma kitabu cha namna ya ku, ya kompyuta za kutumia labda intel intel namba mbili na namba 3 hizi tuko mbali kabisa vishapita wakati wake lakini miaka 10 20 iliyopita blikuwa ni vitu vya nyojuzi mkubwa visivyoelewana lakini sasa hivi nimeshafikiwa na wakati kwa mfano matumizi ya vitu kama radio cassettes eh ile kuna wakati zilikuwa zinaonekana ni ujuzi mkubwa sana na mikanda ya video lakini vyote vimepitwa na wakati lakini hebu niambie ni Biblia itakuja ipitwe na wakati kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana eh Tasa, tuko tunaangalia basi Kristo ilikuwa ni utangulizi Kristo ni Mungu rohoni na ni mwanadamu mwilini kwa hiyo ni vitu viwili vinashikamana eh eh ni vitu viwili vinashikamana eh. roho wa Mungu na mwili wa kibinadamu Ndiyo sababu bila tungekuja kuona sehemu fulani anasema mwanadamu Kristo Yesu. Huku Kristo lakini ni mwanadamu pia. Eh? Mtushome ile mistari michache ya kutangulia pale. Twende katika matamulango wa kwanza, some kitabu mstari tu wa kwanza tu usome. Eh? kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ah, ah, Yesu mwana wa Ibrahimu alikuwaepo zamani sana. Eh? Vizazi 10 14 baadae akaja Daudi lakini tu kwenye utangulizi tu Yesu Kristo Kozi baada ya hapo tutasoma mistali Kwanzia mstari wa pili mpaka 17 saba aisoma mtu mwenye muda aende kasome vizuri tuna ukoo baada ya Ibrahimu akam Ibrahimu akamzaa eh, akamzaa Isaka Isaka mzaa Yakobo Yakobo akamzaa eh, Yuda Yuda akamzaa Peresi Peresi akamzaa Estrom naendelea mpaka nakuja kwenye kwa Yusufu ambaye alikuwa ni baba mlezi tu e, hata leo mtoto akizaliwa kwenye familia hata kama ameletwa na mamake kutokea sehemu nyingine ataitwa kwa uko ule wa, wa baba mlezi e. ni kama vile rais wa Marekani anaitwa Bill Clinton ile wa zamani e, kabla ya kabla ya George Bush wa pili alikuwa anaitwa Bill Clinton lakini ile jina la Clinton wala halina aliipelekwa akiwa kijana na mama yake Bill Clinton kwa baba mlezi aliyekuwa ndo amemmoa huyo mama yake alikuwa anaitwa huyo baba alikuwa anaitwa Clinton kwa hiyo Bill Clinton na mke wake akina Siri Hillary Clinton wote wamechukua jina Ambalo wala hawana uhusiano nalo katika damu walilelewa tupa sawa kwa hiyo tunaona huko wa Yesu katika mini ambao ulikuja nani lakini kwenye kitabu cha cha cha cha cha cha, cha, cha luka mlango wa tatu tabukozo huko kuna ukoo pia wa Yesu kupitia kwa mama yake lakini eh, katika mila and stories za kibinadamu ukoo mwingi unatajwa kwa upande wa baba lakini napo wameonyesha kama mama yake ka alitokea hapa eh kwa tunaona ukoo wa Yesu katika mwili eh, lakini anatajwa kwa watu wawili wakubwa Ibrahimu na Daudi hapo kuna watu wengine wale wafalme wote Daudi ni mfalme ne inata kuonyesha ufarme wa Kristo. Latakuwa kuja kuona sehemu flani nadhani hata kwenye matayo hii Yesu anasema mimi nizaliwe kusudiwa mfari. Sema ofarma wangu sio adili. Lakini pia tunamwona Ibrahimu anaingizwa katika hawa muhimu sana kwa sababu alikuwa ni baba wa imani. Yesu Kristo tenaji wake wote wa Kimungu umejengwa juu ya imani. Eh imani Mungu. Lakini kuna na hawa wengine wote walio tajwa kwanzea, mstari wapini, paka wa kumi e, na saba Eh hivi vizazi vyote 42 kuna vizazi kumi na vinne e, kutokea kwa Ibrahimu na hakwepo na nyuma paka kwa Adam e, e, kwenye kwenye Luka 3 anaenda paka kwa Adam e, lakini hapa ameanza kwa Ibrahimu e, kuonyesha tu kwamba e, ule uhusiano wa karibu kati ya manadamu na Mungu uliianza kwa Ibrahimu kwa jinsi ya imani baba wa imani e. Kwa leo tutuko tunaangalia hili ni somo la kidoctrine. Doctrine ni vita ambavyo wakati ya wengine unaweza ukakuta havitumiki katika maisha yetu ya kila siku, lakini ni misingi yetu ya Ukristo ya Ukristo wetu. Doctrine masomo kubwa kubwa. Doctrine ya nini? Doctrine ya Mungu, ya Yesu Kristo eh Mungu kuishi katikati ya wanadamu. Mungu kuishi kibinadamu binadamu. Na katika kutangulia na hizi labda nitagusa baadaye kidogo lakini nalo niliseme pia kwamba leo hii vitu vinavyosumbua dunia hii kwa habari za Yesu Kristo ni kule kuwa alikuwa mwanadamu mwanadamu lakini aka akaitwa Mungu eh hilo linasumbua dunia sio kwamba linasumbua dunia kwa, kwa sababu tu labda ni hilo tu lakini nyuma yake wanadamu hamtakii Mungu so hata Mungu Baba hapendwi na wanadamu eh vile, vile angependwa labda maneno yake bibi yake ingependwa lakini hapendwi vile vile lakini wa kwanza kabisa wanaemshambulia Yesu Kristo na wanamshambulia Yesu Kristo. Dunia inamshambulia Yesu Kristo. Na hata tu katika jamii ukitaka kuomba kwa jina la Yesu Kristo, ni rahisi kusema ni kwa jina la Mungu lakini sio katika jina la Yesu Kristo. Sasa tuseme kitu kimoja cha msingi. Eh. Leo hii katika maisha tu ya kila siku. Uki watu utasikia mtu anaweza kwaambia sema wale unaoona eh wale sio mbuzi wale, wale ni watu. Nani asisikie wababa? E, unasikia mbuzi hapo unaona wakatiza una barabara hao sio mbuzi We waone tu sio wapi sio mbuzi eh au shetani alipotokeza pale Eden alitokeza shetani sio kusomwa nyoka nyoka wapo tu vinazario kiasi kuna vidyoka vikubwa vidogo lakini e, shetani aliweza kuchukua umbo la nyoka akatokeza katika bustani ya Eden mbuzi leo hii unaweza kambia hao sio paka hao ni binadamu siku kwa kwenye ulimwengu wa kichawi ambao wanadamu wanaouamini sana ndio sababu hata movie nyingi zina sasa hivi zinazo zinazo aktiwa. nyingi zinakuwa zina uchawi ndani yake sio mtu wale watu wanasoma kitu wanachotaka watu kusikia kitu kinachoishi katika mioyo yao ndicho wanachoigiza sasa hivi kuna maigizo makubwa aina mbili maigizo ya uchawi uchawi na maigizo ya wanaume wana kuwa wanawake nimekosea nimesema kweli nimesema hey. kweli perish tu wanaume waliojifanya wanaake yake eh uendane we wewe wakati ni wanaume amejipaka paka maana nini ndivyo vitu hivyo jaja kwenye igiza wanadamu kwa hiyo hata wanao igiza wale wale wanao igiza wale eh eh au katika ulimwengu wa kichawi eh, watu wana eh ninahisi ni kusema kuona kitu ambacho kinakuja kinakuwa mtu baadaye kinapotea eh kwa sababu viko kwenye akili za wanadamu. Kwayo, nina, wanadamu kwa hiyo wanadamu wanaamini kwamba ushetani na nguvu za kishetani ambazo ndio uchawi eh una uwezo wa kuchukua mwili ukawa ukawa paka, ukawa mbuzi, ukawa nyoka, ukawa bundi, ukawa kila kitu. Lakini Mungu hata uwezo wa kuchukua mwili akawa mwanadamu. Shetani ni kiumbe kimeumbwa. Eh, na kama kawaida, shetani muda wote ulimwengu wa kishetani sheitani ana ulimegua huwa kazi yake kubwa ni kukopi na kupesti huwa hafanyi kitu anakiiga kutoka kwa muumba kwa Mungu Vitu vingi na tumeviona vingi eh leo hii, kuna makanisa yanaitwa makanisa ya mashetani eh. Haweza kanisha kitu kingine lazima aige kwa mfano wa kanisa la Kristo eh. Tuishaona Kristo atakao atakuja katika siku za mwisho atakapokuja kutawala miaka moja, atakuja amepanda farasi nyeupe ukisoma kwenye mlango wa 19 wa kitabu cha cha ufunuo eh na naye kuanzia mstari wa 11 eh na kabla ya hapo shetani naye atamtumia mpinga Kristo akiwaamevaa akiwa anaendesha ame eh, ame, eh? ameka ame, juu ya farasi nyeupe eh ni, ni tabia ya shetani muda wote kukopi kazi ya Mungu. Eh. Kwa hiyo hii tabia ya viumbe wakati mwingine kuchukuliwa kama labda vimebeba inabeba me, roho ya shetani, unashika hawa sio mbuzi, hawa paka sio paka ni watu. Eh, hii ni nini yote hivyo? Ni tabia ya shetani kukopi tabia ya Mungu alipochukua nafsi ya mwanadamu akakaa kwetu. Hem tuende katika kitabu cha Parepare pare sura ya leo. Sasa msali ule wa wa tatu Yuda na nasema hivi Tazama bikra atachukua mimba naye atazaa mwana nao wa watamuita jina lake Emanueli yaani Mungu pamoja nasi. Eh jina jingine la Yesu Kristo ni Emanueli. Maana yake ni Mungu pamoja nasi. E, na amezaliwa kama mwana. Eh kama kama mwanadamu eh kwa hiyo neno la Mungu linasema hivyo wazi wazi. Lakini wanadamu wanaagwamea hapana haiwezekani Kristo aweze kuwa haweza kawa Mungu kwa sababu ni mwanadamu. Eh. Shetani anaweza kakuwa mbuzi, anaweza kawa paka, anaweza kawa anaweza uh, kakuwa bundi, anaweza kakuwa nyoka, wanakubali hiyo ana uwezo. Lakini Mungu hana uwezo wa kuchukua sura ya mwanadamu. Mungu labda ana, ni dhaifu kuliko shetani. Watu wanaamini shetani na nguvu iko Mungu ndiyo siyo. Eh, lakini biblia inatuambia Mungu anakuja anaza, anasema an, Mungu eh, anatumia yule eh, Mungu pamoja nasi Mungu yuko pamoja nasisi, kama nakula na sisi kama wanadama na kula na pamoja na sisi katika mwili wa Yesu Kristo eh kwa tuko tunaangalia Mungu eh, aliyekuja katika mwili wa manadamu lakini ikiwa ni roho ya Mungu akakaa pamoja na watu wake eh Eh. Uh, angalie. Twende sehemu nyingine kidogo tu. Twende kwenye kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa kwanza. Kwa sababu mlango wa kwanza wa Yohana unafanana kidogo na mlango wa kwanza wa matayo Ni habari za kuzaliwa kwa Yesu au kuanza kwa Yesu kuwepo katika dunia wa ya wanadamu. Eh. Anasema mstari wa kwanza anasema hivi. Tasomo so, wa kwanza ya 2:14:18 anasema hivi Hapo mwanzo kulikuwa neno Naye neno alikuwa kwa Mungu Naye neno alikuwa Mungu Kwa hiyo so, tunaona kwamba kuna jina jingine la Yesu of course tuta Thibitisha sehemu nyingine lakini alikuwa ni Mungu zamani eh, mstari wa 2 huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu Awali ya yote alikuwa kwa Mungu Eh Hem eh, turuke tena mstari wa 14 Anasema hivi na ye neno alifanyika mwili sasa huyu aliyekuwa kwa Mungu ambaye alikuwa kwa Mungu anafanyika mwili. mwili Ana, anaingia anakuwa mwili uko sasa ndio Yesu Kristo anakuja kuwa mwili zamani alikuwaepo hakuzaliwa alikuwa ni roho ipo ya Mungu ilikuwa kwa Mungu ikiitwa neno eh? lakini inakuja inafa, ina, inachukua mwili eh? Asema anasema na ye neno alifanyika mwili akakaa kwetu Yesu Kristo alikuwa pamoja na wanadamu. Eh. Miaka 2000 baada niliyopita alikuwepo. Eh? eh. Kwa hiyo tunaona kwamba huku juu alikuwa Mungu, lakini huku alipotokeza akawa ana mwili wa wanadamu. Na kinachoonekana nani? Kuna mtu kuona roho yangu mimi. Lakini mwili wangu unaonekana. Kwa lugha nyingine Yesu Kristo alipokuwa anamwona alikuwa anamwona mwili wa manadamu. Lakini alikuwa ni roho wa Mungu ana anafanya kazi katika ule mwili ndichoicho sema alikuwa Mungu akachukua mwili. Eh mstari wa 14 anaendelea nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli. Ndiyo tofauti ya Kristo mwili wake kuliko eh wa kibinadamu lakini ulikuwa umejaa utukufu. Biblia inasema hakutenda dhambi. Eh. Eh mstari wa 18 anasema hivi. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Mungu mwana, mwana, mwana, mwana pekee. Jina jingine la Yesu Kristo ni Mungu mw mwana. E, mungu yule ambaye watu wanamtafuta hata kama hamtafiki kwa uzuri lakini angalau wanamjua jua habari zake. E, wengine hata hawampendi kimsingi. E, mungu mara pekee katika kifua cha baba huyo ndiye aliyemfunua. Kwa hiyo Mungu alifanya jambo moja hebu tulifikirie kwa pamoja. Kwa sababu alikuwa haonekani na anataka kufanana kushirikiana na wanadamu. Biblia inasema furaha ya Mungu ni kushirikiana na wanadamu. Eh eh katika kitabu cha Mithali mlango wa nane eh lakini akaona ajifunue au tuseme mwana arufunue katika mwili ambao wanadamu anaweza kauona kwani kwa hiyo ni hatua ya Mungu kuja karibu na wanadamu ilikuwa e, ni hatua ya Mungu kuja karibu na wanadamu kwa kulazimika kuchukua mwili anasema kwa cho so watu hawa ha, kweli unaweza kuiona roho ya, ya yoyote eh lakini Unawezi kuona mwili Mungu akaona achukue hatoa moja ya kube, ya kuvaa mwili uliyozaliwa tofauti na kibinadamu kwa sababu ulizaliwa kwa mbegu ya Roho mtakatifu wa Mungu na mwanadamu mwanamke Eh na emtone sehemu nyingine eh twende katika kitabu katika kwa hiyo tunaona kwamba alikuwa Mungu alikuwa roho wa Mungu alikuwa huko mbinguni lakini akaja akachukua mwili akakaa kwetu. Eh. Na no, hii hata kwa Mkristo akawa akaji mwingine hata mimi mwenyewe kwa sababu unajua huwezi huwezi kaishi katika ulimwengu wa peke yako. Na mwingine kule kutamka jina la Yesu Kristo moja kwa moja, moja kama Mungu unajisikia kama mashaka fulani. Kwa sababu dunia imetetea kuwa mashaka lakini kuwa na mashaka lakini hatotaki kuwa na hayo mashaka. Amina. Amin. Eh, hata kuwa na hayo mashaka. Emmsome katika kitabu cha Galatia. Kabla ya Galatia twende katika wakorosai Wakorathai. Wakorathai 1:15 Nee. Wakorosai tutasoma Galatia na Wakorosai. Ni vitabu vidogo vidogo viko pamoja lenye aka za Paulo. Wakorosai eh hemtosome 1:15 nasema hivi. Wakorosai moja 1:15 nasema hivi. Naye akisema habari za Kristo. Ni mfano wa Mungu asioonekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa Yesu Kristo katika yeye kwa mkono wake vitu vyote kwaayo Yesu Kristo huitwa muumba eh uh, ndivyo inatakiwa iwe hivyo eh 1 Samuel 16 kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vivyo mbinguni na vivyo juu ya nchi vinavyoonekana na visivyoonekana ikiwa ni viti vya enzi na usultani na enzi na mamlaka na vitu vyote viliumbwa kwa jina kwa, kwa njia yake na kwa ajili yake naye alikuwako kabla ya vitu vyote na vitu vyote hushikana katika yeye anasema Yesu Kristo ni yani sema vitu vyote vilivyokuwa na vizuokuepo vya zamani na vya baadaye vyote ya eh. yani Mungu baba anapofikia hatua ya utendaji wa kazi mlikuona wao tumieni wa Yesu Kristo amen eh. iwe kabla hajachukua hajawa mwili ulioonekana kwa macho kabla arasema alikuepo kabla ya vyoote. Eh. Eh. Em kidogo, twende katika e, korosa hiyo hiyo. Tulikuwa kwenye moja twende kwenye mbili tisa Korosa mbili tisa nasema hiyo. Anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Em angalia hospitali. Yesu Kristo Mungu leo hii hakuna mtu naye muone na Mungu. Tumetoka kuona. Hakuna mtu Mungu kama Mungu katika ile no, roho ya Mungu. Lakini kiwiriwiri cha Mungu kinachoweza kuonekana kwa macho ya wanadamu kilionekana kwa jinsi ya Yesu Kristo anasema ukamilifu wote wa Mungu uko pale. Amen. Eh. Basi tusijisikie wanyonga katungine tutaosema Yesu Kristo Mungu baba. Yesu Kristo muumba. Yesu Kristo hapana. Na wakristo wengine kwa kutoka kusoma Biblia wanaweza kama nafikiri akikutana na mtu ambaye amejipanga kwa maneno mawili ya uongo kwamba hile ni nini na yeye anakuwa mwepesi wa kudanganya. Hilo tunaona bibi ana sema utimilifu wote wa Mungu unakamilika katika mwili Unaonekana kwa macho katika Yesu Kristo. Eh? Anasema twende twende katika Tukwa tukao kwenye apolosai twende kidogo kushoto kulia. Twende katika kitabu cha Timotheo. Timotheo wa kwanza mlango ule wa wa pili mstari wa tano anasema hivi Anasema kwa sababu tumesema kwanza mbili, tano anasema hivi kwa sababu Mungu ni mmoja mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu. Kwa na hapa ya Kristo katika wanadamu wake. Na naomba na, na, kidogo tutumie fikra tafakari ya hali ya juu kidogo sawa ili wanadamu ni kiume cha chini Kinaoza kinakufa mungu ni nafsi ya juu kabisa isiyoonekana na haziungani hapa katikati ili kusudi waweze kuwasiliana Hawa wawili lazima kuwepo na kitu cha katikati cha kuounganisha kuepo na daraja lenye uwezo lenye nusu ya huyu wa chini wanadamu ambao ni Yesu Kristo mwilini na nusu au au asilimia 100 ya Mungu na asilimia mia ya wanadamu. Eh. Kwa hiyo ndiye nasema mpatanishi lazima awe mmoja. Leo hii watu wanatafuta mpatanishi si Bikramalia, yeye mpatanishi kati ya Mungu na vitu vingi tu na na na na na na na ya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na kwa hiyo kabila tokee Yesu Kristo Ndiyo sababu anaweza kama patanisho. E. Na hivi vitu vipo pia katika maisha ya kila siku. Eh? Hata katika si stronga kwenye mambo ya wa kimabara wakati mwingine. Ukitaka kuhunga, kuchanganya kwa mfano kitu chenye asiri ya maji na mafuta. Maji na mafuta ukivenga pamoja vinajitenga, maji yanakuwa mafuta yanakuwa juu. Unatakae utafute kitu ambacho kina uwezo wa wa kuunganisha yani kina tabia kama za maji lina kina tabia na za mafuta mafuta kitu cha namna hiyo cha kwanza huwa mara nyingi ni jamii ya ya alcohol alcohol sio chakeni ndio itakuwa ni kemikali za alcohol ambazo tunaoja kutengeneza pombo hizo ndio mara nyingi ukitaka kuchanganya vitu vyenye asili ya maji na vya mafuta unaanza na kitu ambacho kina tabia za huku na za huku au kemikali nyingine zinaitwa za Eh. Kwa hiyo usipokuwa la sivyo vitu, vitu hivi havitakaa kukutana. Mwanaadamu na Mungu hawanawezo kukutana mpaka atokee mpatanishi mmoja ambaye ana mia za huyu na mia za huyu. Eh, ni doctrine kidogo eh. Eh. Ni na mfano wake ndio huu kwamba labda unataka kuleta watu wawili, mmoja labda anaongea Kiswahili, mwingine anaongea Kichina. Lazima upate mtu ambaye mia anajua Kiswahili asilimia 100 anajua kichina ndo anaweza akawa akawaunganisha. La sivyo, unanasema tran tran tran unanasema he unasema nini mzee? E, vizuri. Hata wako. anaweza akasikia huko akasikia huko akaviunganisha. kazi ya Yesu Kristo. Ni Mungu ni mtakatifu si wa dhambi. Lazima tokee mtu ambaye eh Kristo Yesu. Eh. ni doctrine kidogo eh? Eh, ni somo la msingi frahi. Eh. Hem tu twende sehemu sehemu nyingi, nyingine nyingine. Kadhaa eh, twende katika twende katika kitabu cha Yohana. Twende katika kitabu cha Yohana. Eh. Twenda cheka twende kwenye Yohana mlango ule wa twanzine mstari wa 5. Tutasoma wa 5, tutasoma wa 6 na 14. Yohana 5:51 Yohana Tuko Yohana tano, moja. Eh anasema hivi Hana mlango wa tano, 5 Tsari kure 51 Anasema na hivi Eh uh, ah huo nafikiri sikuwa nime nimeuandaa vizuri Eh Okay, wao watu waache. Twende mbele kidogo. Twende Yohana 6. Tulikuwa kwa Yohana 5, twende Yohana 6. Yohana 6 Tuanzie Yohana moja ni kama Yohana 5 yeye, yeah, lakini twende 50 moja Nasema hivi, "Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni." Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakacho Toa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Yesu alikuwa na shuhuda anasema mimi nimeshuka kutoka mbinguni. Wanadamu wanasema pana wewe umezaliwa tulikuwa tunakuona ulipozaliwa birthday yako tulikuwepo Yesu anasema mimi nimeshuka kutoka mbinguni. Manadamu si rahisi kuelewa kitu ambacho hakikoni. Lakini Yesu Kristo anaona anachokiona wanadamu anachokiona anachokiona Mungu vipi. Eh? Emtwende kwenye tukio 261 tukao kwenye kifungu cha 261 anasema hivi Naiye Yesu akafahamu nafsinyake ya kuwa wanafunzi wake walinungunika neno hilo akawaambia je neno hili Lina linawakwaza Itakuwaje basi mstari wa stina mbili Mumeonapo mwana wa Adam akipaa huko aliko kwako kwanza Biblia inasema Yesu Kristo aliko hapo kwanza mbinguni anawaambia sasa mimi naawaambia vitu hivi hamwelewelewe, vinawa kwaza je hivi vidogo je siku mtakamba nione ninapaa kurudi nipo kwa kwaza yeye simnaniona ni mwanadamu kati kati yenu eh siku nitakapokuwa narudi mbinguni eh hilo si ndio litawa kwaza kabisa zaidi ndiyo hivi eh leo hii mwanadamu amekwazwa kwa habari za Yesu Kristo kupaa mbinguni Tuko ngalea, kwa mbinguni. Tuko tunaonyesha kwamba Yesu Kristo alizaliwa katika mwili lakini kabla ya hapo alikuwa mbinguni akaja akauchukua mwili akarudte. Ndio tunaangalia kwamba ni tuko tunaangalia somo linasema Yesu Kristo ni Mungu rohoni na mwanadamu mwili. Eh? Eh? Anasema na ndie anaye tena vitu vyote. Eh? Na nikiri pia kwamba sikutafika sikuwaangalia mstari yote inayoongea inayoongea. Kwa mfano sikwenda kwenye agano la kale kongera kina Mechedeki asiyekua na baba siye na mwanzo siye na mwisho wa siku. Ambaye Biblia inasema ulikuwa ni mwili wa Yesu Kristo katika katika agano la kale. Eh. Eh. Kama shetani anaweza kuchukua mwili wa wa, wa mbuzi, wa paka, wa nini? Yesu Kristo anachukua mwili wa, wa wa nani wa make katika gano la kale, lakini akaja kadhalika pia katika mwili wa Yesu Kristo mwenyewe. Eh. eh katika Yohana Yohana kumi 10:30 Yohana mwanangu wa 10:30 anasema hivi. Huu nitaosoma katika kitabu cha King James. Eh? Em, eh, njoo kumi Yohana kwa Kiswahili, nami nitasoma katika King James. Yohana 10:30 Usomee. Yohana 10:30 unasema, Mhm. Mm Mimi na baba tumuongo. moja. Mimi na baba tu umoja na nani anaweza akaelewa maana ya ilo neno tuko sisi mimi na baba tu umoja inaweza kumaanisha kitu kwamba sisi ni kitu kimoja au tuna umoja tu wa karibu si ndio kuna shaka ya ilo neno mtu alisomea katika King James ambao labda sio mbaya sana labda sijui tafsiri waliyo yai wali, wali. mimi naamini ni tafsiri kwa maksudi vibaya naamini mstari wa 30 anasema hivi i and my father a1 uh, mimi na baba tu wamoja hiyo e sio umoja kwa maana ya ushirika hapana wanajama hapa bado tuna umoja wa wa wa watu fulani umoja wa wanyamwezi walioko Dar es Salaam sio hiyo anasema yani mimi na baba yangu ni wamoja moja yani, kama tumeshikana eh sio kama tuna ushirika tu hapana ni kitu kimoja kwa pamoja nyingine ni mtu mmoja ni chalikuwa anasema lakini kwa manadamu hilo ni kitu kikubwa sana kukiamini eh anaendelea unaweza kusema sasa mbona kama na nadhani tunaelewa tunacho kijaribu kukisema hapa eh anasema katika Yohana 14 tulikuwa kwa Yohana kumi Yohana 14 kumi anasema mstari ule wa wa tisa na 10 anasema hivi mstari wa tisa na 10 anasema hivi Yesu akamwambia mimi Nimekuwepo pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo, aliyeniona mimi amemwona baba. Yesu anasema, ukiwa umemona Yesu Kristo, umemona Mungu baba. Hapo unaokwaza wanadamu karibu 99%. Eh. Lakini anasema, yani tunatakiwa sisi tuwe imani yetu, tuumeamini Yesu Kristo. Tujue kwamba Yesu Kristo na baba ni kitu kimoja asilimia 100 anasema ukiwa umemwona Yesu Kristo tayari unakuwa umemwona baba ni wamoja ni, ni mtu mmoja eh na hapo huwa ni vigumu wakati mwingine kuelewa tofauti yani kwa akili ya kibinadamu huwa kuna Mungu baba yuko tofauti na Yesu Kristo akawa Mungu mwana alafu tena wakawa ni kitu kimoja wakati mwingine kitu kigumu kuna mtu mmoja aliyefikao kama mfano ni kaka Anijaribu aliwasha ari, vijiti viivy vya kiberiti. Kimsinga alikuwa anatumia vitatu na taro mtakatifu. Anasema ukiviachanisha vile vijiti vitatu kila moja kitasimama kama moto wa kujitegemea Lakini ukiviunganisha pamoja unakuwa moto ule mmoja. Eh. Anasema ndivyo na utendaji wa Mungu ulivyo. Anajaribu kutumia vitu vyenye siri na asili ya kimwanadamu kujaribu kumweleza Mungu ambaye yuko juu zaidi. Lakini Theresa anasema mimi na baba ukimwona baba unakuwa umeoniona. Eh na hii iko karibu sana kuliko hata mtu na mke wake. Bila nasema mtu na mke wake wanakuwa si wawili tena wamekuwa ni nini? Ni mwili mmoja lakini bado wako tofauti. Wanavaa tofauti. Wanaweza kawa wako tofauti, mmoja anaishi Dodoma, mwingine yuko Dar es Salaam, nakwambia lakini ni mwili mmoja na hawaonani. Lakini yeye anasema yeye na Mungu ni zaidi, ni mwili mmoja zaidi. Eh Anasema katika mlango wa 9 wa, tisa, wa, wa kumi na tuko zosoma nasoma anaenea amenasema twende msari ule wa wa 10. Anasema hivi. Anasema alieniona mimi msari wa 9. Alieniona mimi amemwona baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Yeye alikuwa anamshangaa filipo Anasema sasa wewe we, umeshaniona <coughs> <coughs> mimi. Eh, unataka nikuonyeshe nini kingine? Tayari huna kitu ambacho unajua ukiona filipo mimi meshaona Mungu meshamona kila kitu hakuna nilicho bakize cha kuonyesha. Eh. Msairo akina sema usadiki kwamba mimi nd ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Eh. Yana sema kwamba sisi tumeshikana kiasi kwamba huwezi kutotofautisha. Ukimwona mmoja umwona mwingine ni kitu kimoja. Katika fikra za binadamu akatingina haieleweki kirahisi sana lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Eh. Wazote wakatungine tuamini kwa imani. Eh. Anaendelea Eh. Eh, wacha utasikia hao sio mbuzi, hao sio hao naona hayo hao sio paka. Wanadao ni binadamu wachanga. Kwa hiyo wacha na mimi kwamba mchawi ana nguvu na mamlaka na uwezo wa kuchukua mwili wa mnyama yoyote yule. Lakini Mungu hana uwezo wa kuchukua mwili wa bandana. Kama nilivyokisha sema, shetani hafanye kitu cha. Lazima akopi alichokifanya Mungu. Eh. Na watu wanamnayo namna hiyo pia wapo katika maisha ya kila siku, unakuta mtu hana cha kwake lakini ana kukopi kwa wengine. Na maana nyingine wale watu wabaya wale Unaanisha biashara mwingine na yeye ana kama hiyo. Wakati mwingine kwa kuto kujua, wakati mwingine kwa kuharibia. Shetani nafanya hivyo kwa kusudi kumuharibia Mungu. Nya kim na kimsingi anajaribia yeye mwenyewe. Eh? Haya haya yote tunaweza tukayapitia kwa muda mrefu lakini hem tu, tu, tuangalie vitu. Rudi katika kitabu cha <coughs> Mathayo mlango ule wa kwanza. Rudi sehemu nyingine Hoja mwingine. Hojia pia tunayoona bali naungu wa Yesu Kristo patuoni na hii somo tarisu tena Mara nyingine sehemu nyingine hoja nyingine nasema Mungu huweza kuwatumia hata waovu ili mradi ukiwa tayari Mungu huweza kuwatumia hata waovu ili mradi tuwe tayari Na hiyo ndiyo kanuni ya Mungu Mungu katika kazi za Mungu katika Eh kwa soo, kazi Mungu anapenda kushirikisha wanadamu katika utatu. Kwa sababu ni viumbe vyake aliviumba kwa ajili ya kazi yake. Lakini hatumii kila wanadamu. Kwa hiyo au hahusiani na kila wanadamu kwa ukaribu. E, watu ambao Mungu anawatumia ni watu walioko tayari. Na mara nyingi ni wale watu ambao kimsingi labda ni waovu. Leo hii kuna watu ambao anaweza kujiona hatoshi aka jiona hafai akaangalia labda historia yake akaangalia eh labda hana yanavyoita elimu hana asiri labda ya labda hawana historia ya Ukristo ndani ya nyumba zao na nini kwenye uko wao akawa anajiona kama mimi ni mtu labda wapembeni. pembeni tosishi sifai au katimkia tu maisha ya dhaimi machafu akajiona mimi mtaarudi nyuma laangalia labda alishowahi kwa hata mchao aka huwa hata watatu wawi wa 34 wa e, tuliona kukuna mchawi alikuwa anaitwa Elimase el eh au Bayesu aliyekuwa alikuja badaka okoka kwenye kitabu cha matendo ya mitume eh <coughs> akaokoka akaona yani huko alipotokea maisha yake na nini hajawahi hata kufikiria kwamba anaweza kawa mcha Mungu akasafishika akawa chombo safi Afana Mungu anasema kwanza Mungu hana upendeleo. Mungu ana hana, hana upendeleo kwa sisi kwamba nimchague tu mtu kwa, kwa kuzaliwa kwake nimpendelee huyu Kwa mfano kuna watu wanadhani kwamba labda Mungu aliwapendelea Wayahudi hapana Mungu alianza pale kupikia mle tu kwenda sehemu nyingine. Eh. Alikuwa anaitafuta dunia yote. Lakini watu wote aliwapa nafasi sawa. Ndiyo sababu UKristo sasa hiviumesambazwa miani pote kule. Huo uzo kasema kwamba labda kimzinyu ahudi ndio hawana hata hawana hata Mungu. Mm. Waya tuko tunaangalia hoja anasema Mungu huweza kuwatumia hata waovu mradi wae tayari. Emtu usome kuanzia mstari wa Tume mstari wa tatu, 3, 5, 6 na na kadhalika Nasema hivi mstari wa tatu Twende katika Mathayo 1:3 anasema hivi. Yuda akamzaa Peres kwa Tamari. Tuko tunaangalia huyu Tamari. Eh, mstari memsali wa 5 anasema hivi. Salmon akamzaa Boaz kwa Rahabu. Boaz akamzaa Obed kwa Ruth. Tunaangalia wanawake wawili hapa. Eh, tumesema umeona Tamar, tunamuona Rahabu, tunamuona Ruth. Na mstari wa 6 anasema Yese akamzaa Samuel Daudi, Daudi akamzaa Solomon kwa yule mke wa Uriah. Kwa maana mke, yani hatajiwa tajina, mke wa Uriah. Japo Aliye aliyemzaa mtoto hapa anaitwa Sulemani ni Daudi lakini amemzaa kwa mke wa mtu mwingine. Japo alikuja kuitwa mke yake, alikuwa anaitwa Bethsheba. Kwa hiyo tunaona wanawake wanne ambao wamo ndani ya ukoo wa Yesu Kristo. Eh, ni yani, ambapo Yesu Kristo alitokea ule ule vile vizazi ambavyo ulikuja kumza Yesu Kristo mwilini. Eh? Kuna wanawake wanne wote hawana sifa nzuri. Eh, lakini wamo katika kazi ya kumleta Kristo duniani katika mwili inatuambia nini sasa haraka haraka inatuambia kwamba Mungu hata waovu wakubwa kiasi gani Mungu ana uwezo wa, wa kumangalia e, Paulo eh wa Paulo alikuwa mkubwa sana maangalia Daudi eh lakini hilo funiko kama hilo dunia inalipenda wa na wakristo wanalipenda lakini wasichotaka ku, ku, ku, kusikia ni kwamba Mungu hataki hao waovu ndio kuwa ovu. Nataka awatoe awa katika uchafu ule, awalete katika nuru, katika utakaso. Wasirudi tena kule katika katika matope yale. E. Kwa hiyo Mungu anawatumia waovu, lakini ha, hawatumii wakibaki kule kule. Anawaongoa katika ule yale matope ya ovu wao na kuoleta katika utakaso na utakatifu. Hicho sasa ukishafika hapo tena unaomba waovu. Wanataka Mungu awapende waovu. Wakae humo mpaka wafie humo, hapana Sio Mungu aibu. Eh. Emtu angalie waovu hao ambao wamo katika e, katika ukoo wa Yesu Kristo ambao na katika hawa wanaume wote hawa wafalme wa wa Israeli, toaona kina Sulemani, kina Abia, kina Asa, kina falme Ezekielo, wale kuja kumzaa Yesu Kristo katika mwili. Eh? Hizi iko 42. Eh? Mizazi 42. Wote wali walikuwa na wake zao waliozaale watoto so hawakuwa wazaa peke yao lakini tunaona wanawake watano tu wanne waovu na Mariamu mmoja mcha Mungu msafi nimekuwa naanisha kwamba anaweza kimsingi katika haraka haraka ndio nasema anatumia waovu wanne na mcha Mungu mmoja kufanya kazi yake amina Amen. lakini hao waovu anatoka kule tumemwona Rahabu alikuwa kahaba lakini akatoka kwenye ukabake ameingia kwenye ukoo wa Yesu Kristo akamzaa akamzaa boy akamzaa obe obe ni akamzaa boywanza akamzaa yese, yese akamzaa daudi eh hemu twende katika kitabu cha manzo haraka haraka kidogo ili kusudi tuwe tunaijua Biblia yetu twende manzo na 38 twende manzo tuangalie kwanza huyu tamari alianza kwa hiyo katika wanawake wote vizazi na 42 hivi vilikuwa vina wazazi wa kiume hawa walio tajwa majina yao na kasome tena Mathayo moja hapo na wake zao lakini tunambiwa wanawake wanne tu wachafu na mwanamke mmoja msafi wale wengine labda Mungu hakuona chochote cha kusema pale eh katika kitabu cha mwanzo mlango wa 38 na tusome sehemu kidogo tutaenda haraka haraka 38 na tatu anasema hivi rasini na 8:13. hivi. Huyo Tamari akapewa habari kusema mkweo huyo ni Yuda huyo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake mstari wa 15. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba maana mm. amejifunika uso. E? Tunasoma mstari wa 27, na na tunaruka kidogo, anasema hivi. Ikawa wakati wake wa kuzaa alipo, alipo walipokuwa mapacha tumboni mwake walikuwepo mapacha tumboni mwake ndo akamzaa eh akamzaa eh, Peresi na Zera au Zara hawa wii Peresi ndo anakuja kuwa eh mzazi anayetengeneza kuokuja kumzaa Daudi na hatimaye Yesu Kristo katika mwili eh sasa tunaona huyu mwanamke hakuwa mwanamke msafi na mume wake aliyeyu Juda na yeye hakuwa msafi vile vile. Hao watoto huyu huyu Peresi aliyezaliwa alizaliwa katika uchafu sio kawaida. Huyu ni mtu okay nani anakumbuka hii kisa turiki soma sio muda mrefu. E, watoto wa yuda, yuda maana wa Yakobo mtoto wake wanne watoto wake wa kwanza kwanza kina Eli walikufa akaambakiza lakini mko wake Tamari akaambaki nyumbani kwa lengo kwamba kuna mtoto wao wa mwisho anaitwa Shera ndio angekuja kuja kumoo na kuwa na uzao kama kwa so uzao ni, ni baraka za Mungu eh sasa haikutokea hivyo ikabidi yule mwanamke akashirika aende kumadhibu baba mkwe wakakutana katika mazingira ya kahaba huko huko huko wapi Timna tena Timna sehemu mbaya ndio alikuwa ndio alikuwaepo nani Samson huo Same tafu uko kimsingi kama kwa Wafilisti kwa sababu huyu alikuwa ameshotoka nyumbani kwake huyu Yuda ameenda kwa Wafilisti timu na kwa hiyo tunaona ukoo wa Yesu umeto vizazi vya zamani kabla vya Yesu sio visafi hivi eh kuna wanaume mchafu kuna wanaume mchafu, mchafu vile vile eh tukao tunamsoma huyo emtu eh, tunamsome tukao tunaanza kama Mungu anatumia viombo visafi muda wote anatafuta viombo vichafu kwanza kimsingi Mungu hataki vitu visafi sana hivi anatafuta vitu vichafu avihoshe avi mwenyewe akishavosha avi apate zile sifa aavitumie Eh, hataki aje akute vitu vimeshaandaliwa tayari. Ah ah. Anataka aje akute vitu vibaya, avifanye vizuri kwa sababu ya ni mzuri. Alafu vitumike katika uzuri wake. Eh. Emtu some katika kitabu cha Yoshua mlango wa pili Yoshua mlango wa pili Mstari ule, tumangalie Rahabu. Yoshua mbili moja Yoshua Mbili moja Anasema hivi Yoshua mwana wa e, Yoshua okay. mwana wa Nunii akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza akamwambia niendeni mkatazame nchi hii na ya Jericho nchi hii na yeriko wakaenda wakafika nyumbani mwa kahaba mmoja jina lake Rahabu wakalala huko wewe ukajua kwa nini hata aliamua kulala nyumbani kwa kahaba lakini inaonekana baadaye katika hao watu mmoja alikuja kuoa basi akamchukua huyo kahaba ndio anakuja na mzaa Obedi Obedi anamzaa Boaz Boaz anamzaa Jesse Jesse anamzaa daudi kwa hiyo Rahabu Kahaba huyo eh, Tena wa nchi ya wafilisti wa filisti, wa filisti wuko. wakanani ni Kahaba ni mkanani anakuja kuwa sehemu ya ukoo wa Yesu Kristo tunameusoma kwa Yesu Kristo na Rahabu yuno Kahaba Unajua maana yake ni nini, nini namshukuru na, na Yesu Kristo nadataka kuonyeshwa kwamba yeye alikuja kujichanganya na wasafi wa Afrika wa eh, angechagua kazaliwa na wasafi watupu lakini na Maria Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Rahabu anaingia na ni kahaba na ni ni mkanani. Mtu asiyestahili. Eh. Emtende twende katika Matayo sema kadhaa. Nitatoka ndio kwenye hoja nitairudia lakini twende kwenye Mathayo. Waem sikiliza maneno ya Mungu. Mathayo Mathayo 9:11 anasema hivi. Twende pale. Atayo tisa Matendo 9:11 vipi anasema hivi? Matendo 9:11 anasema hivi. Mafarisayo walipoona walimwambia wanafunzi wake, "Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Eh, mbili. anasema, "Naye aliposikia Yesu huyo, aliwaambia wenye afya wamhitaji tabibu bali walio walio wagonjwa au walio hawawezi awa, awa, mstari wa 12 anasema wenye afya amuhitaje daktari eh mafarisayo yanasema kwa nini huyo mwalimu wenu anaku, anafika anakula na wadhani hakuna kosa la na watu wa dhambi mbaya ni kula nao rohoni chakula cha mwili eh, mbaya ni kula kula maneno yao kula vitu vichafu vyao vya rohoni. E. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu Kristo hata katika uzalewa kwake alishikamana na hao Lakini lengo lake ni nini? Anasema ni kuja kuwatafuta wagonjwa ni waponye Hivi daktari anatibu watu wazima anatibu wagonjwa. Yesu ni daktari. Je, yeah, daktari atapendeza wagonjwa Waendele kuwa wagonjwa mlinera anataka wapone wale wa wazima. Sasa wa Kristo pia wana tabia moja. Wanapenda wakisoma hii mstari iwape furaha kwamba Yesu anashughulika na, na wagonjwa lakini ni waendelee kuugua mpaka wapi hapana anataka wapone anataka kama akikukuta mimi na wewe mwaka huu hatu tuna tu, tuna tunanena maneno labda ya machafu tunaangalia picha chafu tuna tutoke huko yani anataka akutane na sisi katika hiyo hali afalafu aanze kutusafisha tuwache hizo picha tafu. Tuwe na muda wa kusoma neno la Mungu. Tuwe na muda wa kufanya kazi ya Mungu. Tujitakasi, tuchukie dhambi. Eh, e, ndiyo Yesu kitu anachotaka. Sasa ukiizo wa anataka wa, wasikie Yesu Kristo anapenda watu wa dhambi lakini anabaki nao wakeo wa, wa dhambi mpaka milele hapa. Eh. Lakini anasema sehemu nyingine kwa ajili ya muda tu nisiende huko. Eh. Anasema katika matayo 21:31 na 32. Anasema E interneti kwa parego ni muhimu samahani nataka ni siena, lakini inatuzalia hoja muhimu eh, matayo, moja Mathayo 21 kuanzia 31 anasema hivi Mathayo 21 31 31 anasema hivi Je katika hawa wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babae? Alikuwa anaangalia mtoto mkubwa na mtoto mdogo ambao babaya alimtumwa kwenda shambani macho. Baadhi nasema siendi, mwingine anasema ninaenda. Ni Huyo ambaye siendi, aliyesema siendi baadaye akaenda. Huyo ambaye alisema ninaenda hakwenda. Sasa Yesu anasema je katika hawa yupi mzuri? Wakasema ni yule ambaye alisema sitaki. Lakini baadaye huyu ni mzambi unkorofi. Baadaye akatakasika kawa msafi. Eh kuliko huyu ambaye anaonekana msafi kumbe anaendelea kuchafuka. Eh sasa alinasema kwanza msada 31 anasema hivi Je kati ya wawili yule aliyefanya mapenzi ya babae wakamwambia ni yule wa basi Yesu akamwambia Aamini nawaambia Watozao ushuru na makahaba Hawa akina akina rahabu wanawatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu eh. Kinara rahabu Hawa ambao walikuwa hawataki baadaye wakabadilika Mungu ana tutaka jamani akutania sisi tuko wachafu. Tuko hatu hatutaki. Hatutaki kuenda kanisani. Mungu anaombeoke. Okay. Emme nenda kanisani mkaniabudu. Unasema si hivi. Mwingine anamwambia anamwambia nakuja Jumapili nitakuwa na ninyi baadaye haonekani milele. Mwingine anamwambia sina uhakika baadaye anakuja. Unasema huyu anayekuja ni yule mtaka hata kama alikuwa amesema sitakuja. Eh. Wewe no, ndo unajua sana hii tuko tunangaje kwamba Mungu anashughulika na viombo vichafu chafu lakini havitakase lakini anatafuta wadhaifu anatafuta wagonjwa anatafuta wale waliogonjwa au horoni eh Tumisome habari za Ruthi kidogo e. Ruthi, naomba kwa ajili ya muda nisimsome nisi kwa ajili ya muda kwa kweli Ruthi tunamaona ni mke wake Boaz na anamzaa anamzaa Yese, yese namzaa Daudi, kitu kama hicho. Eh? alikuwa mwanamke Mwabi. Eh? Mwabi eh, alikuwa mwanamke Mwabi. Mko wake Naomi. Eh. Lakini alipo kuja kwenye ukoo wa wana wa Israel ndo akaolewa na Boaz. Eh ndio tunaoona anaingia kwenye ukoo ule uliokuja kumzaa Daudi na baadaye Yesu Kristo. Lakini alikuwa Moabi. Sasa Moabi au Moab, Moab ukisoma katika katika kitabu cha kwa ajili ya muda nitaenda huko labda unaweza kunifuata haraka lakini mimi nitakimbia huko. Kumukumbu ishirini na tatu mstari wa tatu anasema hivi. Kumukumbu ishirini na tatu kwa ajili ya muda naenda mwenyewe haraka anamwambia hivi. Anasema hivi Mwa, Mungu alikuwa amesema hivi Mwamoni na Moabi wasiiingie katika mkutano wa Bwana wala katika ki, ki, hata kizazi cha kumi mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele Mungu walikuwa hawataki hao hawa watu walikuwa walimuuzi huko anasema hao watu matendo yao yamewatenga mimi na wao lakini baadae tunaoona labda yeye alishakuwa kwenye kizazi cha 20 na kitu anakuwa msafi anaingia katika ukoo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ana ukoo anaadamu zote za dunia hii. Wamoabi, wamo humo, wakanani, wakina Rahabu, wako humo humo, wa Israeli wamo humo humo. Eh, wa Tanzania wamo humo, humo kiramtu. Eh, kwa hiyo tunaona ndio ukoo eh, Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wote hawa wakina mama hawa walikuwa watu wazuri. Eh? Na ukisoma katika kitabu cha Samuel wa 2 kuna yule Bethsheba. Hiyo si tay somo kwa sababu watu hivi tunaijua bitseba alikuwa mke wa Uria Daudi akamtoa ki kuchaf na Uria lakini anamzaa mzaa Selemani Selemani anazaa ule ukoo unaoja kufika kwa Yesu Kristo no, kwamba no, nani hukoa Yesu Kristo Yesu Kristo anajii ujumbe Yesu Yesu Kristo anashikana na wadhamini ili kusudi akomea hao wadhamini awatakase wadhami tuache kuwa wale wa Kristo wanaopenda kuwa kuito wadhami sawa kabisa lakini wanaotaka kuishi kwenye dhambi milela hapa sio maksudi Yesu Kristo eh. Kwa ufupi Yesu Kristo anataka mtu ambaye anabadilika. Anataka mtu msafi Abadilike kuwa msafi zaidi kwa sababu hakuna mtu msafi anayemkaribia Anasema tumlingane Yesu Kristo kila siku. Kwa kama ni msafi sana uwe msafi kama utaweza kufikia Kristo mwenyewe. Eh? Kama ni mchafu usafisha utakaswe uwe chombo kizuri kwa ajili ya Yesu Kristo. Uwe Rahabu. rahaba aliyekuja kumzaa Yesu Kristo katika uoko eh ndio ujumbe tunaoopata hapo eh? Eh? Yesu Kristo anataka akukufue Akufue kama unavofua nguo zako watu wanataka nguo zao ziwe safi lakini hawataka Yesu Kristo awasafishe Yesu Kristo anataka kija kukufua ukawa msafi usiishie hapo akupige pasi nyoke okay. kauli zako zinyoke okay. maneno yako ya, ya mlingane kristo leo hii katika vitu vinavyotuchafueni sisi wanadamu nikinywa hiki eh sasa hija pigwa pasi yeah. unajua soma katika mlango wa sita Isaiah, uko, wala, Isaiah, wa kitabu cha Isaya sitaenda huko wala sikua nimepanga Isaya alipigwa pasi mdomo wake yanaletwa makaa ya moto akagusa mdomo wake eh akasema wale wangu kinyo changu kinanena mabana na kaa katikati watu wa cha. Ndio akasema nimekutakasa kwa ahiriki. Hii pasi hii imekunyosha utakuwa na nena maneno ya Mungu masafi. Amina. Ndo nataka tuwe hivyo. Ndo nataka tu Jamari jifunze kunena maneno mazuri. Unajua huwe manadamu hutenda alichokinena, alichokinia moyoni. Kila choanza kinaanza moyo. Moyo unawambia nini mdomo. Mdomo unaofundisha mwili wako. <coughs> na kuhakikisha wewe unanisikia hapa na anayetokea mbali tuna uwezo wa kutakasika katika njia nyingi sana sana tukiamua kwa sababu mfuaji msafishaji mtakasaji mnyoshaji anayetupiga pasi ni Kristo yupo na neno lake lipo ana nguvu ana mamlaka na ana makusudi na nia eh uwezo kwa nini niishi katika maisha ya kudanganya naadanganya kila wakati kama kuna watu wengine asipodanganya, ana yaani yeye asipoda yani lazima adanganye bila hata ya sababu ya msingi. Eh. Kuna mtu mwingine unakuta ni mchonganishi. Kaja kile kuchonganisha. Akibahatika na wewe nikwambie, nyingi watu wanaochonganisha wanakuwa hawajui kama wako wanachonganisha. Anafikiri anatoa story. Eh, yule mle, ha, yule. Eh wendea eh Hapana Tutiepui kama unaona kuna kitu hata katika kutoa tu hadithi story Eh Hayo ni maeneo anasema heri ujitahidi Biblia inasema Heli wapatanishi kwa maana wataitwa wana wa Mungu Hivi ni nani ambaye anapenda mke mtenganishi ni shetani na patanishi kuna watu wengine hata hata ndani ya ukoo wao hawana uwezo wa kupatanishana wao kwa wao e, anataka kaka na dada wakengane mjomba na nani waachane na hapana Mungu anatutaka tu al, tu, tu, tu hata ndani ya kanisa jamani tuwe makini sana hoja ya tatu hoja ya tatu mwenye haki hamuaibishi mwanzake. Emtu ende katika kitabu cha Matayo pale tulipokuwa Matayo Mathayo wa kwanza, mtu mwenye haki haaibishi hahaib, watu. Eh e, e, mtu angalie Mathayo 18, some msali ule wa Matayo 1:30, samani sana. Mathayo 1 tusome msala 18 mpaka 20 nasema hivi. Kuzariwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi, Maria mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, Biblia yake inyemse nasema alikuwa mke wake. Anasema alikuwa ni kama alikuwa inaonekana Sharifa mahari afafanya nini walikuwa hawajafanya tu shehe. Lakini mtu akishalipa mahari maana yake ni mke mtu. Eh. Na hiyo roho kimzingi inakuwa haitakiwi kuugua. Kwa sababu tayari imesha timiza vigezo vyote. Eh. Anasema kabla hawajakaribiana anafikiriwa kumomnenewa. Alionekana anamimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na Yusufu mumewe wake kwa vile alivyokuwa mtu wa haki. Tujifunze kuwa mtu wa haki ndio hoja anayoangalia. Asitake kumwaibisha hakutaka kumwabisha mwenzake eh ali kumwacha kwa siri basi alipokuwa akifikiri hayo tazama maraika wa bwana alimtokea katika ndoto akisema Yusufu maana wa Daudi usihofu eh unaona maana wa Daudi kumchukua Mariamu mkeo maana mimba yake nikwa ni kwa uwezo wa mtakatifu naye atazaa maana na otoita jina lake Yesu maana yake maana ni atakayeokoa watu na dhambi zao eh na tunaweza kaishia tu hata hapo. Kwa hiyo tunaona tuangalie maisha ya Yusufu ya mwenye haki. Wewe leo hii hapa e, ningetamani nikae kwa muda kama dakika 15. Ravu sana nikaa naishia lakini sina uwezo. Hapa tunaona vitu viwili. Yusufu anaenda kumwacha mke wake ambaye alikuwa hawajakamilisha vikao vyovyote lakini hawajakaribiana. Eh kumwa hapa so, kumwacha mtu mke mtu au kumwacha mme mtu ni kitu kinaitwa mfano ni taraka. Somo la taraka sitali nirefu sana. Naomba niliache kwa sababu nitafumisha. Si ndani ya wiki tano zijazo nitahubiri hilo sio. Kama nitahubiri ndani ya wiki moja au mbili tatu lakini hii nitahubiri. Kwa hiyo nirefu ni hapa nitakuwa kana changazi. Lakini tuangalie tuchukulie kwamba alikuwa na uwezo wa kumwacha na nikweli alikuwa na uwezo. Kabla hawajakaribiana alikuwa na uwezo wa kumwacha. Eh. Lakini nitarifu. Sasa anamwachaje sasa? Alikuwa na option mbili. Angeweza kumwaibisha, kumpelia, ongeza hata kumpiga maua ya kafa. Biblia anaruhusiwa akionekana amefanya washerati sharati na namna ile ilikuwa wa kupeleka mbele akapigwa kafa kwa sheria ya ya Mungu ya Musa. Eh, lakini Yusufu kwa haki yake akataka atimize haki ya kumwacha lakini bila kumwaibisha. Leo hii haijalishi kwamba wanahaki, wanahaki, wawiri, wa, wana haki wana haki, wanapogombana wawili wa wengine anawahi kwenye TV kwenda kumsema mwenzake. Mwingine anampiga anapiga picha chafu zozote anaziweka kwenye mtandao anasema huyu nimemwacha kwa sababu anafanya hiki. Hivyo vitu vipo au havipo? Eh. Hata kama wakitokea wakagombana sijaongelea waachane wote mimi. Lakini kwa nini waaibishane? Anaweza kaja akamkuta sema akamtukania mbele ya watu wote. Au akapiga simu watu wote wanasikia yani chochote kile. Hapana, tujifunze. Na, na hapa sio katika swala la wawili. Mme na mke niongelea hata hata watu wote wale hata watu wote wanogombana wasioelewana kwa lolote kwa nini na sababu ya kumwaibisha mtu kwa nini vionyo vya mili yetu sifu tunapoaonea na hata unapokuwa kosa baya kama hivi hili okay, ni baya ungetamani umfanye chochote kile wengine anamkata na ma mapanga asiye na gati za kumkata kwa mapanga na kumuumiza anaamdhalilisha anamrekodi video anaituma rais ambazo kwenye mitandao moe muone huyo wa kike na watume lakini vifujiza kwa Yusufu biblia nasema twende katika matayo mlango ule wa wow. a ah, mndao usianiache matayo mlango okay naomba na, naomba ni, ni tusifunge zaidi twende kwenye matayo 6 kwenye ile sala baba yetu anasema utusamehe makosa yetu kama tunavyosamina wengine E eh, tunatakiwa tufike sehemu najua sio jambo rahisi na hata ukilisikia leo ukaona hujaliwezo usijilaumu ujue kwamba bado. lakini malengo ya Mungu eh, yanatutaka ili kusudi atusamehe tuwe tayari kwa kusamehe wengine Yusufu alifanya hivyo akufanya hivyo. mkini Yusufu na yeye alikuwa kufanya ile kosa lakini alikuwa hana uwezo wa kubeba mimba. Lakini hakumu, mtu mwingine unaweza kukutana naenda Nikahaba mwanaume wao wafanya uchafu wote akiba hatika kampata mwenzake yake anamwaibisha kana kwamba yeye ndio msafi. Kumbe huyo labda uchafu wake ni pipa. Lakini wamemkamata anakosa la nini? La la kisado. Eh, hata kama ungemkamata anakosa la pipa wewe una kisado, huna haki bado ya kumwaibisha. Na sio katika hilo tu mambo yote. Eh. Hata kama unamkamata mtu amekuibia Una ana mwingine mpaka amkata mikono au chome amfanye nini. Hapana, kama umpata mali yako ichukue basi. Amina. amina. amina. Mungu anasema hii kisudi, tusamehe na, na baba yetu. Makosa yetu lazima kwanza tuwe, tumwasamehe wengine. Tujifunze kuwasamehe wengine hata kama ametuudhi kiasi gani. amina. amina. Eh. Hayo tuna na, naomba kwa ajili ya muda eh Naomba kwa ajili ya muda tutakuwa tu, tu, tume nafikiri na tulikuwa tu, eh, ilikuwa ni hoja ya mwisho. Ah okay. Kuna hoja ya mwisho bado sikupata muda nigushe kidogo nayo. Nitahubiri e, sisi mwingine kwa ndani Fundisho la uongo la bikira daima. Huko kwa Katoliki bikir, ma, Mariamu alikuwa bikira wakati anam, anam, anambeba mimba Yesu. Lakini wanawambia leo Wanakwambia kwambia bikira daima. Jina lake jingine bikira Maria anaitwa bikira daima. daima maana yake milele. Biblia haisemi kwamba Yesu Mariamu alikuwa bikira daima. Alikuwa bikira paka alipomzaa mtoto wake wa nini? Wa kwanza, eh? eh katika katika King James. Naomba mnisamehe kwa ajili ya muda hili. Eh, kwa kawaida huwa analigawa mara mbili sura moja au tatu lakini So, He wa, knew her not till she had brought forth her firstborn son Ajuma ha huyo ni Yusufu. Hata alivomleta mwanaye wa kwanza. First born son. Hapo kwenye Kiswahili amesema alivomzaa mwanae tu hivi. Walitaka kujificha kwamba Yesu Kristo eh okay? alikuwa ndo mwanae pekee. Na alipatikana patikana akiwa bikira kwa hiyo kwa, kwa sababu hakupata mtoto wa pili na watatu kwa sababu hapa hajaandikwa kama kuna uwezekanoakuwa mtoto wa pili kwenye Biblia ya Kiswahili, si ndio? Yeah. Walikuwa na lengo ni kuonyesha kwamba aliendelea kuwa bikira kwa, kwa sababu samemzake wa bikira basi aliendelea kuwa bikira usio hakuna mtoto wapi lakini biblia inasema alikuwa ni mtoto wake wa kwanza his first born son mtoto wake wa kwanza maana kuna wengine and he called him eh, sasa t -tuta, kwa ajili ya huo muda ambao hatuna kabisa tuta, tusome katika matayo tatu kwa Kiswahili kwa tunaona kwamba alikuwa ni mtoto wake wa kwanza lakini hakuwa mtoto wake wa pekee na Biblia inathibitisha matayo mlango wa tatu, dafundia hapa msamae nataka tatu usura wa 54 na msina nane anasema hivi nne na msina nane anasema hivi nataka tatu usura wa msina nne, anasema na alipofika alipofika nchi yake aliwafundisha katika sinagogi lao hata wakashangaa wakasema huyu ameipata wapi wanamsema Yesu hekima hii na miujiza hii wanaona huyu mtu mbona ha yani, ujuzi na ufahamu huo ameupata wapi eh wanasema huyu si mwana wa Selemana wakijua kwamba labda Yusuf ndo baba yake kwa sababu so yusufu alikuwa Selemana mamae mamae si Aitwaye mariamu of course yo mama yake anajulikana anaitwa nani Mariamu ndo mama yake aliyemzaa na nduguze ni Yakobo na yusufu na Simoni na Yuda ana ndugu kwa mama yake Wanaitwa yusufu Wanaitwa Yakobo Yohana Yuda eh eh na mtoto mmoja hapa anaitwa Yusufu, alikuwa ameito kwa jina la baba yake. Eh, hii tabia ya mtu kuita mtoto jina lake mwenyewe ndio hii, Yusufu naye naye. Anaitwa e, Yusufu. Na maumbu, Umbu ni dada. Eh. Yaani hapa uwezo unasema ni mjomba au ni binamba, hapana, umu ni mtu mke mleza aliwa naye kwa baba na mama. Eh. Na maumbu yake wote hawapo petu. Situ Sasa huyu amewezaaje kufanya mambo? Mbona turakaaka naye? Ameempata wapi? halafu leo sio kumshangaa Yesu alicho alikuwa naifa haya pana kwamba alikuwa na ndugo wengine na inaenda zamu na usafi unasema kwamba eh, mm, mm, Yesu alikuwa mtoto wa kwanza lakini hakuwa mtoto pekee kwa hiyo bikira Maria bikira Maria alikuwa anasubiria kusoma sehemu fulani alikuwa anasubiria eh mtu mmoja anamwambia saysema Heli tumbo lilo kuzaa, na matiti yalio kunyonyesha akasema heli mtu yule anayelisikia neno langu mtu anayelisikia neno la Yesu Kristo anaheri kuliko kule kumzaa Yesu Kristo. Eh. Yeah. Kulisikia na kuliamini. Sehemu nyingine akasema katika wote waliozaliwa na wanawake, Mariamu mwenyewe alikuwa mzaliwa na mama yake mwanamke. Anasema hakuna mtu mkuu kuliko yohana mbata zake. Kwa hiyo Mariamu ni mdogo kuliko yohana mbata zake kulingana na Yesu. Sasa wanataka kumchukua muingize katika uungu. Sasa hivi sio utatu ni wane. Wameingiza na Mariamu. Kwa hiyo ni vitu ambazo na wana, wanatumia ile neno la ubikira ambao haupo nao ani ni maho biri ya uongo ni kuja ni kuitumia biblia ili kujaribu kuwapotosha wanadamu usikubali kudanganywa na wanadamu sio kitu kizuri tumshukuru Mungu Baba ambaye unashughulikia jina lenyewe asante Yesu Kristo pale lako asante kwa ajili ya kusanikwa hili tunakaribisha Mungu katika mipinduzi endelea asante kutuhubiri katika uchungamo kwa baba baba na roho mtakatifu tukamimi tu napokea yote amen